Bona tarda, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. Mànica curta i abric de pell, sol a la platja i neu a l'altell. Un mes de matge típic després del març de la gran nevada, que una vegada més ha deixat al descobert les mancances d'un país que a la que una gota més de la prevista tot se'n va fer punyetes. Tot plegat, un desencís que sumat a la caiguda a plom de la borsa fa pensar que un dia d'aquests la terra farà un bot, com quan vas en moto massa ràpid i no estàs a temps de frenar quan passes per sobre d'una banda sonora del terra. Avui és dimecres 5 de maig de 2010. I us parla Albert el 22è Ràdio Metropol de la temporada segueix el malestar de la plataforma antiincineració de Montcada que finalment i amb una setmana de retard, s'ha reunit aquest dilluns amb el conseller de Medi Ambient Francesc Baltasà. Asseguran haver-ne sortit amb les mans buides. En un comunicat aès, pel col·lectiu es mostra decebut per la seva manca d'arguments, a les al·legacions que han formulat els representants boncadencs i que s'han desplaçat fins la seu de l'Agència Catalana de l'Aigua per conèixer de primera mà el possible ús de biomassa a la farx com a combustible alternatiu i li ha retret el silenci el conseller que ha practicat durant els darrers dos anys i que ha contribuït a generar un ambient de preocupació de falta d'informa quan la decisió aseguran ja estaba presa. José Luis Conejero es porteu de la plataforma. Per pues la plataforma seguiremos con lo que nosotros tenemos pensado que seguir, cuando estamos afrontando la gente realizando acciones porque nosotros la lucha pues no la damos por acabada ni muchísimo menos sino que seguiremos adelante como como la consulta popular y diversas acciones que nos siguen realizando durante el tiempo. I aquest cap de setmana celebra a Collserola la festa de la primavera, que ve acompanyada d'una altra festa per conèixer com era la muntanya un segle enrere ple de vinyes i on es feia més vi. Us proposem que ens hi acompanyeu amb aquest reportatge. Fins fa no gaires dècades, el que avui coneixem com la muntanya boscosa de Collserola estava plegat de vinyes i encara que costi de creure, els pins eren pràcticament inexistents. Precisament, la producció de vi era una de les activitats més habituals en una zona on les parres s'extenien muntanya enllà, dibuixant una de les activitats agrícoles més destacades al vessant Vallèsà. Ara, quan la muntanya pràcticament està tota coberta per arbres i on els canvis han dut a terme que, per exemple, les fonts ja no regin la mateixa quantitat d'aigua que temps en sa, els ajuntaments de Cerdanyola i Sant Cugat, conjuntament amb el Consorci de Collserola, han decidit recuperar el record de plenitud que comportaven les vinyes en tres activitats adreçades al gran públic per fer-lo així partícip del seu passat comú. Consol Pla és la regidora de Cultura de Cerdanyola. Crec que tots el que compartim és intentar recuperar aquest passat agrícola que tots tenim i que tots valorem i que estem interessats doncs, en recuperar i, per tant, poder fer aquesta activitat entorn la vinya i el vi i poder implicar el parc de Collserola i, en aquest cas, el municipi Vallí de Sant Cugat, creiem que és molt interessant i que tant de bo aquest programa pugui continuar i puguem anar implicant a més municipis. Puguem... L'activitat es basa en la primera experiència que Cerdanyola i Ripollet van dur a terme l'any passat per recordar precisament aquest passat i que ara s'ha centralitzat en un dels espais on més es duia a terme aquesta activitat. La proposta passa per conèixer la masia de Can Colla, Cerdanyola, i visitar tant les vinyes com les dependències on s'emmagatzemava el vi i el raïm. El recorregut també s'atura la masia de Canortador també a Cerdanyola, on es proposa un recital de poesia bàquia amb música antiga, tot plegat regat amb vins catalans, i s'acaba a Sant Cugat per conèixer el vi de piment, que era el que bevien els monjos benedictins del monestir. Precisament els seus voltants eren rics en vinyes, com explica el regidor de Cultura de Sant Cugat, Xavier Escura. El que era l'antic municipi, el que era la l'alou del monestir de Sant Cugat del Vallès, aplegava set parròquies, està dit de seguida, set parròquies des de pràcticament el que era Sant Cugat cap a Collserola. I això vol dir doncs, que al voltant d'aquesta, cada una d'aquestes parròquies, doncs, tenia tota una comunitat, tota una població, i amb la seva major part doncs treballant amb, amb el que era, sobretot, la vinya. Ja no vull entrar ni en detalls històrics del que va ser posteriorment tot el el tema dels rebessaires, etc etc. La intenció és estendre aquesta proposta als nou municipis que formen part del futur parc natural de Collserola i que s'hi podrien sumar en properes edicions. De moment, la primera cita és el 9 de maig, coincident amb la festa de la primavera que celebrarà a la Masia de Cancoll. El panorama musical català cada cop està agafant nous adeptes amb estils musicals i lletres que possiblement molta gent els associaria abans amb idiomes com per exemple l'anglès però que cada cop estan més a prop del que és la cultura juvenil Norma Vidal, molt bona tarda Hola, què tal? Uh, bé, i em sembla que tu també perquè aquesta setmana has parlat amb un grup que és precisament de Sabadell, aquí al costat i que han tret nou disc al mercat doncs sí, aquesta setmana hem tingut el plaer de compartir unes horetes amb el Rauxa, aquest grup de Sabadell, com tu deies, que aquesta setmana està de promoció, perquè fa unes setmanes va treure a la venda el seu nou disc, que es diu Dins d'una Peixera, i com m'explicava, doncs, fa ben boquet que ha començat a promocionar-lo i ha dur a terme diferents concerts per la nostra comarca i per tot el territori de Catalunya. Com no podia ser d'una altra manera, em sembla que van començar a la seva ciutat natal, Sabadell, i em sembla que també clouen la pregira d'estiu també a la ciutat, de Sabadell? Sí, han volgut fer una, una gira de promoció que comença i acabi en aquesta ciutat, que és la seva, i fan com un cercle per diferents punts del territori català, entre els quals, doncs, per exemple, visitaran em sembla que la localitat de Tona en eh, les properes setmanes, així que, Sergi, ja saps, si, si vols anar-hi, doncs està ben a propet de Vic, eh? Que, per cert, ho avancem, avui en Sergi fa festa i ho fa durant tres setmanes perquè s'ha agafat el permís de, de, ah. de, de, de matrimoni, així que, Sergi, que vagi bé, eh? Hola! Ah, eh? Sí, Qui si vulgui festa, que ja ho sap, que és quasi. En fi, has dit que aquest tercer treball que hem fet es diu Dins d'una peixera. Aquest nom exactament d'on has sortit? Doncs, eh, pel que ens ha explicat en Jaume Ibarz, que és el cantant i també guitarrista de Rauxa, es tracta d'un homenatge al fet de gravar en un estudi, un lloc on t'hi passes moltes hores, diu ell, i és com una mena de caixa de vida. llavors li han volgut dir aquest nom, la peixera, que és com ells se senten quan estan allà dintre i com se sent tothom quan està dintre d'un estudi. Realment, nosaltres ara mateix estem aquí, amb, aquesta, amb aquest vidre que ens ha parat del nostre tècnic aquí en Montcada Ràdio, però realment és aquesta, la sensació. I escolta, eh, ells toquen i rumba, cumbia... Què es diferencia aquest treball dels altres dos que havien fet? Doncs és un, un treball que es caracteritza perquè és un so molt més directe. I a més a més, la majoria d'arranjaments i de cançons les han fet ells mateixos. Diguem que és un treball on veiem un rauxer una mica més madurs perquè és un treball que ells consideren que és molt més personal, perquè l'han preparat més, han assajat més, i tot plegat doncs, els ha quedat més rodó. Això ens ho explicaven Jaume Ibarz, que com deia, més el cantant i també guitarrista de rauxa. Sí, els primers dos vam fer feina, el segon vam fer molta feina d'estudi, de local, d'assajar molt, però quan arribava l'hora de gravar, ja fos per la nostra falta d'experiència com a grup gravant, o perquè hi havia una persona externa, doncs, que ens va ajudar a doncs, posar el procés, que no vam acabar de, de, de plasmar el que nosaltres volíem a, en el disc. En canvi en aquest ho hem fet tot abans. Hem assejat molt, hem gravat, ens hem escoltat, hem tornat a gravar, hem discutit, hem, ens hem doncs, això, ens anat posant d'acord amb cada cançó com havia de sonar i llavors doncs, clar, vas molt més tranquil a gravar i llavors tot plegat és com més, això, més personal. No? No, realment, qui els hagi vist en concert, que jo he tingut la, la possibilitat de veure'ls un parell de cops, sonen molt bé i, a dir veritat, això que estem sentint de fons del seu, del seu treball mmm, dona molt, és bastant fidedigna el que és el seu directe. Doncs sí, aquesta és una de les principals característiques del nou treball i és que gràcies a aquest uh, treball que han dut a terme previ han aconseguit que en la gravació doncs, tot plegat soni més directe, més natural i les veus i tot, no només els instruments, també s'escolten es, de la mateixa manera o més similar a com la sentiríem en un concert en directe. Que per cert, hem tingut moltes col·laboracions aquest, uh, en aquest disc però també una incorporació destacada, que és una guitarra de flamenquillo. Doncs sí, es tracta d'una nova incorporació, es diu Mariano Carrillo, i ell, doncs, com tu deies, et toca la, la guitarra flamenca. Aquesta aportació, sobretot, es nota en determinats temes, però, bueno, en realitat, tot el, tot el disc és una mica una, una barreja de, de diferents uh, estils i on hi ha introduccions de la guitarra flamenca, de la guitarra elèctrica, fins i tot, diferents combinacions. A part del Mariano, també, aquest any, en aquest treball, el Rauscher Uh, compten amb un nou baixista i tots dos doncs, han entrat a formar part del disc després que els, uh, doncs, dos dels anteriors membres del grup marxessin uh... Fa uns mesos. Uh -huh. Aquí tinc la llista davant de del CD. Veiem que també han actuat o han participat en Ramon de Caillomalaio, a eh, Canija de de Callaos, la Carol Duran de la Carrau, eh, què més que més un noi de Sabadell que es diu Quest, es fa dir Quest, eh, Dani bueno, fi, un llarg alenc de dara de representants de lo que es fa a Catalunya, no cal que sigui música en català, perquè recordem-ho, Rauxa també fa algun tema en castellà, demostrant una mica xilmestissage que hi ha en aquesta terra i sobretot amb aquesta expressió que és la rumba, que, que està força bé, la veritat que és un exemple d'aquests grups que estan sortint, estan emergint del del, del pop al rock català i que estan una mica normalitzant la situació de la llengua catalana dintre del, del programa musical. Doncs sí, sembla ser que aquesta, aquesta associació que hi havia anteriorment amb cantar en català i aquest caràcter reivindicatiu o independentista i tot això no es queda ja només en aquesta plana sinó que ha anat més enllà. I ara mateix doncs, hi ha grups com el Rauxa que han fet que s'estiguin normalitzant tot el que és escoltar música en català i aquesta mena de música estigui arribant a més sectors de la població. Sí, perquè abans, per exemple, hi havia els pets, l'exembustos, quedava tot aquí molt anteriorment, Lluís Llach, Serrat era tot molt limitat i semblava que només per escoltar un cert tipus de música ja t'etiquessin a nivell polític i un exemple podrien ser també aquest rauxa, que com estàvem dient, parlen també en diferents idiomes i també és la gràcia del mestissatge. Uh -huh. Ells diuen que, que en certa manera també reivindiquen eh, el català perquè els agrada molt ser catalans, els agrada cantar en català, però per altra banda també diuen que doncs, estan oberts a tota mena de, de fusions i això es veu en aquest, en aquest nou el treball. A més a més, ells també destaquen el fet que toquen rumba i això és característic perquè la rumba és una música molt animada, molt de festa i tot i que no t'agradi la música en català doncs potser t'agrada aquest, aquesta mena d'estil i potser també t'atrau Doncs molt bé, qui els vulgui veure o qui els vulgui seguir, a www.rouxa.ca trobaran el MySpace que els hi aniria directament i podran mirar una mica quin és el calendari de, de, de festes que tenen ells preparades Norma Vidal, ens veiem d'emigres que bé. Molt bé, que vagi bé A pala i adéu, Adéu! I tot i el temps que està fent aquesta setmana, la pregunta és si realment dissabte i diumenge ens respectarà i ens deixarà sortir al carrer i gaudir una mica de cada setmana. Això ho saurem d'aquí un momentet quan parlem amb en Xavier Segura, el nostre meteoròleg, per saber exactament quina serà la previsió meteorològica per aquelles 48 hores que, en principi, han de ser les més festives de la setmana. Però, per anar de festa, necessitem també saber què és el que hi ha en el mercat, diguéssim, en els pobles de, del nostre país. I per fer-ho, cada setmana, la Laia Llobet ens ho apropa. Laia, molt bona nit. Hola, bona nit. Bona nit, bona tarda, i per cert, em, em, em sembla que tens la veu una mica agafada pel refredat. Fic una mica encostipada, sí, però sí. Bueno, farem el que podrem. No m'estranya, eh? Amb el temps que està fent aquesta setmana, noia? És duret. Sí, és duret, és duret. I a més, la, la gent que ens dediquem a, a posar peu a, a coses, eh? És fatal. Semblem camioners al final, quan sortim en directe pels puestos. Però mira, tot sigui això, mentre se m ja. això, això, això. Mentre se t'entengui cap problema, tu. Exacte. Bueno, escolta'm, teníem un parell de propostes per a aquest cap de setmana. Sí, mira, tenim la Fira de Sant Pons, que es fa a Barcelona, però també es farà, es fa a, Hospital, però també es farà a altres a altres llocs, eh? Uh -huh. Jo us, us dic la de Barcelona. Sí. Què trobarem? Trobarem com unes 200 parades. 200, eh? I aromes, i amb això em refereixo a herbes remayeres i aromàtiques, és a dir, des de flor, a productes del camp, a, a pel, a tot el que sigui artesanal, ho podrem trobar allà, però en especial... Aquestes herbes aromàtiques per fer-nos el que vulguem, per fer-nos-te, aquestes que curen, que sempre venen, que basten més. Jo uh -huh. em sembla que m'hi passaré per aquesta veu, aviam què, què em donen. Sí, noi, a veure si, si tenim algun remei perquè, perquè com a mínim, poder, poder guarir una mica la gola, que a vegades també això de seguir parlant fa una mica de allò que rasca, a vegades herbes com per exemple, jo me'n recordo que per la tos hi havia l'orenga i un puting és així, que et prens una infusió i al cap d'una estona diuen, potser és placebo, eh, però diuen que va bé per, per, per guarir una mica el mal que tens. No bueno, mira, està a de passar i De fet, hi haurà productors de diferents poblacions de, de les comarques, de, bueno, les catalanes, no? Uh -huh. sí, podrem trobar -hi això. També tenim ai, a Vidreres, per... Vidreres, la fira de tractoristes. De De tractoristes. Trobarem tot el que envolta al món de, del pagès, per d'una manera. Uh -huh. Es llaurava com es sembrava, els treballs amb el bestiar, les eines que utilitzaven. Es farà també una demostració, pel que fa més del tema bosc, de, de pel·la de suro. Uh -huh. O com es feia una carbonera, per exemple. Hi haurà una trobada, precisament de tractors antics, que és el que dona bon nom a, a la fira. Sí. I una demostració d'oficis antic. I a més a més, que és curiós, que més no. Durant aquells dies es farà el Paller més gran del món en una pròxima... Bueno, més o menys, em sembla que seran uns 10 metres d'altada, pròxima de menys. Uh -huh. Vull dir, que si no, interessant segur que és anar-ho a veure. -ho. El Paller, el Paller diu? El Paller més alt del món? Sí. Ah, està bé. Això vidreres eh, hem dit? Sí, vidreres, exacte. Molt bé. I ja per últim, més a prop, sí. per ser interessant, ho recomano, ho he establidit molt i ho recomano és la fira modernista que es esperar a Terrassa. Aha, que si no tinc malentès, arrenca aquest mateix divendres, oi? Exacte. Mhm. Uh -huh. uh, hi trobem i serà i trobarem un mercat modernista, uh, en la part de Sant Jordi. Tallers, d'oficis amb guixis, coses de Més allà de hi haurà la fira de la ciutat modernista a allà al Raval de Montserrat, que és al costat de l'ajuntament. Sí, just davant, la plaça de la plaça de l'ajuntament, per dir-ho xi. Hi haurà una exposició d'artesania popular, activitats de de tots els emis, per d'una manera hi haurà els museus de la ciutat, eh, des del Menactec a altres, eh, tindran portes obertes. Uh -huh. Hi haurà visites teatralitzades de, dels carrers, els podrem anar-hi trobant diverses coses. A més a més, tots els comerços sortiran al carrer. I trobarem, és que, bueno, puc dir moltíssimes coses, eh? Sí, a, mi, a mi el que m'havia fet gràcia molt era el tema de, la, de les teatralitzacions, Uh, això com que ens porta l'any 1900 em sembla que és a principis del segle passat ja uh, reprodueixen com es feia un casament com es feia un enterrament i també com es celebrava el Corpus Christi que és una celebració així més més, més antiga de, de relació una mica més antiga però tot tothom vestit d'època gràcies també a partir d'un taller, no sé si això, si això també ho tens per apuntat però em sembla això que estava a partir d'un taller que havien fet unes dones al museu textil de la ciutat i que havien fet vestits d'època. Exacte, organitzat com que ja ha donat per acabar el, el seguit aquest, bueno, aquests dies, no? I amb aquest han aconseguit fer-se un vestit, o sigui, íntegrament un vestit fet per elles, per les dones que han participat en el taller, perquè pel que tinc entès només eren dones, però han aconseguit fer-se tot un vestit d'època, fins i tot una bossa de mà, uns barrets, els paraigües aquells tan, tan curus d'aquella època modernista, sí, sí, sí. i fins i tot per vestir els nens o per vestir els seus marits, també han fet quatre coseta. I realment les he vistes perquè per quantitats de coses meves les he, les he pogut anar a veure uh -huh. i són una passada, eh? Són superxules, el bé que els hi ha quedat i, i l'esforç que han fet ha estat gran. Vull dir que les trobarem també pels carrers de la ciutat, per tant, si les volem de veure en sèrio, que, que val moltíssim la pena. Sí, jo vaig, jo vaig anar l'any passat, el dissabte de l'any passat, a, a, a Terrassa, i la veritat és que és tot un espectacle, eh? Sí, aquest va semblar bé, no? Sí, sí, una passada, una passada. A més, aquest any inclouen una cosa nova, també, que, que a mi és, és potser el que més gràcia m'ha fet, que és una representació, sembla ser que l'any 1873 va haver una invasió carlina. Van venir, van entrar pel nord i es veu que van anar a robar els diners de, de, de, de, del que hi havia a l'Ajuntament, que en aquell moment eren 600 pessetes, però en aquell moment eren eren molts calés, llavors els carlins van entrar i a l'entrada es van carregar, van matar un, a un regidor que hi havia de, de l'Ajuntament que va intentar posar-se en el seu camí en el seu camí i al final el van matar. I al sortir es van trobar primer amb la ciutadania que van sortir amb les armes a, a pelar-se'ls perquè no s'emportessin els calés i després van venir també els federals que eren la part governamental, per dir-ho així i es veu que es va liar una que era bastant heavy i aquest any per primer cop fan aquesta representació només per la part carlina i la idea és que l'any que ve també faran com una mena de molt moros i cristians, amb també la part federal. Així que eh, queda eh, és una d'aquestes coses que, que, que pot ser bastant bastant vistós de veure. Em sembla que el mateix ajuntament. Sí, és que va ser també, és, eh, hi ha un carrer de Terrassa que es diu carrer del 22 de juliol que va ser just el dia on va haver-hi aquesta invasió carlina. Exacte. A més a més, aquest any també el que faran una novetat és un recorregut per jardins i places de la ciutat amb un guia que anirà explicant tots els detalls eh, florals amagats en els hidrals, en les el... Bueno, en tots els carrers, en aquestes coses que a vegades no hi atenció uh -huh. i que també eh, podem veure. Per tant, hi ha moltíssimes coses, de veritat. Jo he vist encara més, hi ha cercaviles, hi ha música i danses, hi han espectacles i activitats com ets petits, hi ha un munt de coses que, que si volem anar-ho a veure, no val la pena perquè segur que està molt bé. Uh -huh. Tu hi aniràs o què? Jo m'intentaré deixar caure, dient si em recupero aquest... Això, això, si recuperes, eh? I puc, puc anar-hi perquè sent 110 costat no costa res, la veritat. Doncs mira, ves dissabte del matí perquè a sobre, a la plaça de l'Ajuntament, fan una mostra gastronòmica amb un plat que es diu Botifarra Tarragada de Terrassa. Tarragada, sí. I és brutal. Jo la vaig veure l'altre dia i vaig dir, et top a mi. O sigui que jo segurament m'hi deixaré caure només per provar el plat aquest. Eh, Norma? tu també vindràs o què? Home, oh Norma diu que també s'apunta. Doncs segurament ens podem allà, sí. Doncs molt bé, Laia Llobet, ens veiem dimecres que ve més propostes per al temps lliure de cada setmana. Molt bé, fins dimecres, intentaré venir ja curada. Això, he curat la gola i passa per, per o on era que feien lo de les herbes? A Vidreros, ai no, a Sant Pons, perdó. Doncs passa per Sant Pons a veure si et dona alguna cosa per la gola perquè, perquè com a mínim t'ajudarà una miqueta. Aviam, ja us explicaré. Molt bé, Laia. Molt bé. Vinga, que vagi bé. Adéu. Adéu. I si ara parlem del temps, amb en Xavier Segura. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Que per cert, deu nhi do la setmaneta que hem tingut, tenint en compte que venim de maniga curta i de cop maniga llarga. Què, què ha passat aquí? Home, doncs el que té la primavera. Tothom s estranya i possiblement digui que això no ha passat mai, però realment el maig és això, eh? Cada dia un raig... Però, bueno, que sí. passa és que últimament ens hora un ratx, no? Sí. I una nevada, la típica nevada, no?, de ple més de gem de maig. Sí, típica, típica, típica, típica. la mare que... No, no, ben. No, no. Uh, vull matisar que molts cops la gran nevada de l'any no és a l'hivern, sinó al Pirineu, estem parlant, sinó que es produeix a maig, perquè hi ha algun temporal i com a la muntanya encara fa fred, doncs, acaba fent la gran nevada. Total, que, que això, que hem estat davant d'un temporal, bueno, veníem d'un anticicló que per tapretors estables, fins i tot 25 graus, mànica curta, perfecta. Era de cop i volta anticicló cap, al, cap a les illes britàniques, depressió cap a Catalunya i gregalada, gregalada i llevant, o sigui que hem tingut molta aigua ja, bueno, ho hem anat comprovant i sobretot el que ens ha portat aquest gregal, a part de l'aigua, és bastant de fred, bastant més fred que, que no pas el que teníem. Què passa? Doncs que ahir mateix a Moncada, tot el dia entre 9 i 11 graus i fins i tot 8 graus, a últimes hores del dia. Avui ha pujat una mica més la temperatura, però vaja, que ha de venir dólar refrescada. I eh, els últims dies, doncs, el temporal, que podem comptabilitzar-lo des de finals de, del diumenge, últimes hores, fins a ahir, última hora, també, destaquem els gairebé 90 litres, 90, eh, que es van enregistrar aquí a la, a la ciutat veïna, a Cerdanyola, i vaja, un, unes xifres que van estar a l'ordre del dia moltes comarques d'aquí de, de Catalunya fins i tot algunes que 100 litres o sabran fins i tot, no tenim fons oficials però de ben segur que han passat els 100 litres i al Pirineu, això, la gran nevada que, que ha fet no va neu per esquiar l'únic que recordem, estem a la primavera la neu a la que li toqui el sol serà neu primavera i vaja, no, no hi ha una perspectiva de que hi hagi d'haver una molt bona neu però sí que bastanta neu encara com la gent que vulguin esquiar que vagi Saps qui no ha res del temporal? Qui? La gent de l'Alt i el Baix Empordà que un altre cop des els ha deixat sense llum gràcies al temporal Ah, sí, sí, sí, els ha deixat sense llum és increïble això És un clàssic ja, eh? L'aigua no és excusa molta neu, vale, que no estem acostumats però molta aigua Catalunya se desmiembra Sí, sí, no, doncs precisament allà, que és on, on feia molt de temps que no tenien precipitació, exceptuant la nevada, mm, tan, de tanta durada, tanta aigua, tanta humitat, doncs aquest cova, la patacada la, la, la, la va fer, sobretot ahir, ahir dimarts, la va fer allà a l'Empordà, o sigui que bona pels d'allà, perquè realment estaven ja una mica secs, i és curiós perquè bufava ben, però a l'hora plovia, cosa molt rara a l'Empordà, que faci ben i que plogui, és, però bueno, és el que té el gregal, que si ve una mica humit ja, pluja i vaja aquesta situació ens va deixar a últimes hores aquest matí fins i tot l'únic que encara doncs, estem en una zona totalment inestable i, i ara doncs tenim això, inestabilitat, que demà també hi serà avui ens ha plogut també un altre cop però vaja, d'anar aquí allà no saps molt bé demà sembla que tindrem menys aigua Lo que sí que tindrem és intervals de núvols les temperatures remuntaran una mica durant el dia però perquè fa sol però vaja que, que Déu-n'hi-do el, el, la situació que hem tingut i el canvi brus de temperatures que més d'una estaran constipat uh -huh. i no s'estranyà perquè estem parlant d'anar amb, amb jaqueta gairebé d'hivern i, i vaja, aquesta tònica de moment sembla que es manté entre cometes perquè pujan una mica les temperatures però divendres eh, sembla que s'entornevi amb bastanta aigua a tot el país, no molta però Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do perquè pot tregar tot el país, sobretot a la zona del litoral i prelitoral, altre cop tindrem aquests vents de flux marítim, o sigui que, que, que tornarem a parlar de bastanta eu en aquest sector, l'únic que no, no creiem que sigui tant ni molt menys tanta com el dilluns i dimarts. Hi ha el cap de setmana? Doncs el cap de setmana el que ens farà és una situació com la que hem tingut avui o la que tindrem demà, inestable, que potser tindrem estones de sol, estones de núvol, una tronada, pluja, molta inestabilitat típica del, de la primavera, que que bueno, antigament es deia que fins a Sant Joan no pots, dir, no pots donar la benvinguda a l'estiu precisament, perquè, perquè, això, perquè la primera hora et sobta molt i, i tots aquí ja fent el plan de vacances gairebé d'estiu i ara ens hem trobat que hem reculat altre cop a l'hivern, o sigui que, que Déu-n'hi-do i vaja, eh, sembla que per la setmana que ve això no s'acaba, o sigui, hem entrat una dinàmica d'inestabilitat a tot el, a, la, a la nostra latitud i, i sembla que de moment això no s'acaba. Mm -hmm. I, i escolta una cosa ja anem a fer un altre tipus de previsió utilitzem aquesta banda sonora de fons no? per donar pas res, un petit comentari el partit d'ahir del Barça recordem-ho, ben guanyar 4-1 còmodament, còmodament al final, com a resultat perquè que ningú s'enganyi, el partit no va ser per llançar coets eh, tu com veus la lliga Xavier? després de que la Champions ja l'hem pogut dia 10 amb la mà així ben estesa eh? sí, aviam dubto, hauria de passar una desgràcia però dubto que aquests jugadors tal com són i, i de la casa i tot dubto que deixen anar aquesta oportunitat tenint les rendes que tenim que és de moment 4 punts a l'espera del que faci el Madrid avui però de moment 4 punts recordem-ho, juga aquest vespre al Madrid al camp del Mallorca només dos equips han guanyat a, a, a l'unoestadi del Mallorca que han estat el València i el Barça és a dir que... no, el Sevilla Albert el Sevilla, perdó, el Sevilla sí, sí que la cosa està allà nosaltres visitem el Camp del Sevilla aquest dia de setmana, perdó per malament. aquest cap de setmana sabrem què és queda de la Lliga. Recordem-ho, l'última jornada de Lliga, la juga el Barça al Camp del Faigadolit, perdona, el Valladolid al Camp del Barça, per tant, anem a veure, anem a veure com acaba la cosa. Sí, el Madrid al Camp del Màlaga, aviam si sí, aquest desig de, de, de fer la, bueno, mantenir la permanència eh, evita que hem de guanyar la Lliga. Aviam, aviam. Bueno, Xavi, segur, t'acomiado mirant un moment al Facebook, perquè m'acaben de convidar un grup que es diu «Cómprate unos auriculares per al mòbil quillo de mierda». Uh, <ríe> molt bo, eh? Molt Li diria més d'un, eh? Quan vaig al tren, li diria més d'un. I no al tren, eh? Pel carrer també se'm va moure. I a la descripció posa «A tots aquells que odian ver pasar un quillo escuchando reggaetón a tot el trapo a través del mòbil con el altavoz a toda leche». En fi, queda tot dit. Sí, bueno, us el perquè a mi la veritat ja no és que em facin gràcies, sinó que... Molestan una mica, va. Lo ah, que tens sí. Bueno, Chevi segura, ans reiny de que ve. Vinga fins a mecles, Albert. A pal ideu, I fins aquí al Ràdio Metropol que aquesta setmana us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Lalla Llobet i Albert Segura i que avui acabarem amb un tema dels nostres veïns Rauxa, el grup de cúmbia i rumba catalana de Sabadell que tot just han tret el marc del seu tercer disc dins d'una peixera. Aquest tema, que trenca una mica amb l'ambient fred d'aquesta setmana, és Sota una morera. Que tingueu una molt bona nit. Al parc Sant Pau, sota una morrera, obre els ulls, clau de primavera. Al veure un gos que corre per l'herba i la clarona, la lluna plena, l'aprofita el llop per assenjar una omella. Al veure aquesta que es creu sirena i una sirena trenca la pau. Uau, uau, uau. Un espatec per plorar una nena. Wa Un canari que ha perdut la clau. Hi ha un toc que seni ranega. Para para para, bam para para, bam para para. parc s'ampau, al Sota una morera, una murera. Obra els ulls, obra els ulls. L'or de primavera, de primavera, al Parc Sant Pau, al Parc Sant Pau, sota una morera, una morera, obre els ulls, obre els ulls, de primavera. Radio Metropol FM.tk